acabou a peza agora ah, sí. temos que dar paso ao o nosso convidado especial oh, que xa o felicitamos porque felicitámoslo personalmente pero agora felicitámoslo en Antena porque ven de recibir esa distinción de sendeiro azul que lle corresponde a ese PGR 100 sí. eh, cento... sendeiro de pequeno recorrido de 18 km. De... Pero si sí que eh, PGR 159, 159 eso, vale, eh... que en tá Río González. Exacto, bueno, pois pues, aí tes os micros. Te te veno benvido, moitísimas grazas, eh, moitas felicitacións. Eh, eh, bueno, moitas grazas. un pildo de vez Cando queiras tú, tú dalle, viña É a primeira vez que veño a Radio. Radio San Boi sí, eh, pero Eres ben recibido, eh? Pero é eh, unha enra inmensa e, sobre todo, vindo de donde veño Bueno, eu quixera eh, proponerles os ouvintes que mm, se poden, que nos sigan Porque, probablemente, na hora que queda, eu creo que vamos a decir algunhas cousas que lles interesan a eles, aos netos <risa> E, sobre todo, a xente que ama o medio rural do que viñemos a maioría da xente que, que co ser que reside en Cataluña non digamos xa tamén en Galicia pero quixera empezar tamén hoi nun día triste desde o punto de vista da terrible guerra que tal, que desde o musgo de Cancelada e desde o Líquen pedimos que cesen as bombas Hombre, sí. pedimos, tamén. pedimos que cesen as bombas entrando xa no tema bueno, e viño un pouco como estes días aquí en Barcelona desde o domingo que cheguén pois digo que meño de Ministro de Asuntos Exteriores e Medio Ambiente de Quintado, unha parroquia donde non había ido naide e eh, que con ocasión dun proxecto que coñece ben tanto Armando como Xulio empezamos no ano 2008 un proxecto medioambiental que consistiu nunha construcción, rehabilitación dun sendeiro Por antigos camiños de carro e de sendeiro e zonas de pastoreo e sotos de castiñeiros e perto do río Quintário do Sal tamén do Navia. Ben, A singularidade desto amigos escoitantes é que este sendeiro ofix a sociedade civil. Eu fun un emigrante tamén de quintade cancelada para Coruña con dá seis anos a zona Quintada de Cancelana, na parroquia da que me bautizaron, e donde tá sede da asociación que presido tá eh, datada o primeiro asentamento no ano 411 uh -huh. por un profesor da facultade de Historia de, da Universidade de Santiago e resulta que levamos daza seis anos de traballo ambiental altruista gratis non só o que fixemos non, senón a xente que nos veu axudar desde lo, Desde 18 países e 4 continentes E tamén eh, pois cooperantes que viñeron da Coruña Algunos de Barcelona uh -huh. eh, algunhas familias locais E algúns que tamén ten pues, residencia estable E que en Barcelona é eh, no cinturón Estamos a falar dun proxecto Donde se menospreciaba o que era un tesouro E eu desde a asociación e como persoa que aínda que ten formación académica de letras, eh, Fo un fixen dereito, exercín como abogado, eh, resulta que na última parte da mella vida pois, me reconvertín eh, pensando en que poido facer eu por os meus soriches. Eh, todo era lamentación todo era resignación, nai de protesta, na hai de fai nada E entón, despois de haber viaxado algo Digo, bueno, e que hai un tesoro E a isto hai que poñerle nome Hai que descubrirlo, hai que mostrarlo Hai que facerlo accesible E sobre todo eh, Hai que poñerlo en valor Bien. Non podemos estar renegando Do que herdamos das generacións Que nos antecederon e resulta de que cando viaxamos por aí fora pagamos eh, pois, viaxes, excursióis que valen sí. moitos cartos avióis incluído e resulta de que aquí nos ancares na comarca de Cancelada ou su comarca, na parroquia de Quinta de Cancelada de Peñamil e tamén de San Martín da Rivera eh, pois hai cousas que sí. non hai en outros sitios. entón, eh, para os vintes eh, coitantes que non coñecen a zona Isto está na provincia de Lugo, na montaña lucense e, polo tanto, no interior eh, este sendeiro de 18,2 km inclindo un tramo de doble dirección eh, na, a Fraga de Balinhas, parte do couso e despois acaba na carretera que vai de Bezarrea a, a Navia de Suarna na carretera LU722 a través a, Eh, como decía, parte destas parroquias Alguna enteira, outra parte E a última, pois un, Unha das aldeas uh -huh. Que hoi non ten poboación eh, Poboación que Desde o ano 1950 eh, Caeu en un 73% unha parte importante e, da e xente que emigrou desde o ano 1950, pois para Cataluña para Bilbao, para Madrid e tamén para Fora de España, Suiza etc, etcétera, etcétera. Que, que aporta este sendeiro? este sendeiro aporta que os castiñeiros existían os carballos existían as oriceiras existían as construccións típicas existían as iglesias existían os castros existían e o río existía tamén Sin embargo, eso todo estaba inaccesible Menospreciado por todo Por as administracións e por os pocos veciños Entón, bueno, pois, pues, en que consistiu? O proxecto consistiu en preparar un proxecto Buscar personalidades que avalaran o proxecto uh -huh. E logo, pois, pues, convocamos un campo de traballo internacional eh, No primeiro trimestre do ano 2010 E calxería a sorpresa que foi o segundo máis solicitado De SCI que é unha organización Tambén ten delegación en Barcelona Servicio Civil Internacional Ben, que nun sitio de emigración eh, come Comeo Sancares Que chegaran no ano 2010 E anos seguentes eh, máis de 107 voluntarios Para vir a traballar Desde 18 países e 4 continentes É unha milagre Traballada, organizada E estimulada Polo que había que facer Eh, os campos de traballo pois o primeiro ano foron 14 máis o ingeniero e o arquitecto que dirigiu os traballos eh, nos anos pois baixou un pouco o número de participantes xa non facía falta mesmo e en parte tamén porque é un traballo duro non era fácil pois vir de Italia de Rusia, de Australia ou de Polonia eh, a vir a, a a desblozar a Quintade Cancelada xa nós non lo dicen pois cando tiñamos esa idade, pues, creo que non iríamos ningún. Sin embargo, bueno, pues, esta xente ten unha pasta especial e, de algunha maneira aí alguno xa ocupan, sobre todo, dos primeiros campos de traballo, postos uh -huh. moi importantes en universidades, en colexios, en empresas, etc. E, por tanto, eu caro xoente seu veño. De Quintada cancelada a Coruña, que é donde vivo e donde traballo, manteño casa comunitaria, diríamos, en Quintada, Eh, de Quinta a Madrid Madrid-Valencia e Valencia-Collera que foi a donde fun uh -huh. a, a recoller a bandeira azul que acredita que o sendeiro Quintá-Rio do Sal non solo cumple os requisitos de homologación que xa tiña uh -huh. desde o ano 2013 sino que tamén eh, pois ten, hai unha la, labor de estímulo medioambiental de respeto ao entorno natural sin facer destrozos uh -huh non facer un camiño e destrozar por outra banda pois o que, o que hai ao rededor por donde se vaya a camiñar que ademais deso logo despois nos fixeran seis canções que nos deran fóramos finalistas a nivel europeo dos premios de patrimonio cultural que ganáramos o premio da paisaxe da Fundación Juana de Vega da Coruña que a Forza Logística Operativa do Ministerio de Defensa foran a traballar e a percorrer o sendeiro altos cargos da, da Capitanía da Coluña, pois non é unha cousa habitual, non, nin siquiera casi excepcional. Que agora, agora, sendo o máis pobre, diríamos, en recursos e que nos deran esta, esta distinción e eu recollín con unha voluntaria de Valencia o pasado Bernes, no auditorio de, de Cullera a mí me parece que é un tema que engrandece a provincia de Lugo engrandece Galicia engrandece o que nos deixaron as xeracións que nos precederon e polo tanto os ouintes que proceden do rural de Galicia ou de calquera outra zona de España eu creo que tamén é un estímulo á dignidade Eh, de, de, diríamos dos propios orixen porque cando marcharon, ou marchamos diríamos, marchamos pois con as bolsas vacías non claro, había, eh? había nin maleta ¿Mm? por o tanto, que viñeran eh, titulados superiores algún profesor da universidade e que viñeran 12 anos seguidos a traballar no sendeiro, primeiro para construílo e despois para mantelo a mi me parece que algo que eu poño a través de Radio Sanboy o programa eh, diríamos que dirixen eh, Capitanean, lideran eh, Xulio e eh, Armando pois eh, un acto especial Por qué? porque vira explicado a Cataluña donde un, hai unha importante número de, de, de, de nativos e de tamén descendentes en primeira e segunda generación, me, pues, me parece moi importante. E iso tamén demostra que Cataluña e que Barcelona e que o cinturón de Barcelona e este medio de comunicación, o mismo que a Radio Cornella, son sensibles o que se fai fora de aquí. Bueno, É unha perorata extraordinaria e unha detenida información con respecto a ese sendeiro, non? Sí. Como, como nos acostumamos a, a dubiar a, nosot, a nosas charlas con música, vamos a outro bocadiño eh. de música e damos despois pa, outro para, paso. Porque, porque tens que falarnos de algo importante que é como se vai a continuar ese traballo que, que fixeste desvos altruistamente, para tener en cuenta que es esa esa ruta Quintarrio Don Sal PGR OPRG PRG. PGR 159 que tenía continuidad eh, cómo se va a manter? porque eso de aportar altruistamente hasta ahora sí, pero de ahora en adiante, hay que mirar. vamos a vamos a escoitarlo de aquí un momentito, un buque deño de música, percéche. Como tema de Santamas. Ahora vou como direires. O onde paso é ti, no, no, fai que te. Che... que me, me, en dice... me faz. Enlaza perfectamente co sendeirismo eh, a seguridade. Co sendeirismo responsable. Eso é importante. Pero quen planifica? Diríamos si, portuje, si, si porque eu dixe eh... sen, o sea, este deso, tristamente, agora, a quen lle corresponde Es que sí que continuaré de visilando, lógicamente, porque sí, vos mandaste, ¿no? pero de, dentro desa de responsabilidade, ¿quén é o que se vai fazer cargo? O o, o, o, o, que me, o que eu entendín de ti é que os tres concellos van a estar aí. En principio asumen, agora vou decir que ten o reto de que ten que colaborar con tres concellos. Exacto. Y entonces, vol vigilando, ya es que eso se poñía que sea responsable, que se claro. pe, que, que se poñan seguros, que ao mesmo tempo se si hai algunha cousa, incidencia que poida achegar ali a xente rapidamente para poder atender. Eso o, o que ten que ser, porque si paso o mesmo que pasou en Santander, é es que eso vai en feita Na, no sendeirismo uh -huh. eh, sobre todo nas zonas de costa eh. porque parte do... do, do porque é a costa que tiña que dirigir ti, no, E aparte de eso que...